Yəhə. 12-ci fəsil. Paskhadan 6 gün əvvəl İsa Betaniyə gəldi. İsanın ölüler arasından diriltdiyi Lazarda orda idi. Orda İsanın şərəfinə ziyafət verdilər. Marta xidmət eləyirdi. Lazarda İsa ilə birlikdə süfrə arxasında oturanların arasında idi. Məryəm isə Bir litra çox qiymətli xalis nar yağını götürərək, İsa'nın ayaqlarına çəkib, onları saçları ilə sindir. Yalın ətli evi bürüdü. Lakin İsa'nın şagirdlərindən biri, ona xəyanət edəcək Yahuda İskariot, dedi. Ne için bu ətir üç yüz dinara satılıb yoxsullara verilmədi? Bu sözü yoxsulların qayğısına qaldığı üçün deyil, oğru olduğuna görə söylədi. Çünki özündə olan pul qutusuna qoyulanların bir hissəsini oğurluyordu. Onda İsa dedi, Qadını rahat bıraq, qoy bunu mənim dəfin gülüm üçün saxlasın. Çünki yoxsullar həmişə sizin yanınızdadır. Mən isə həmişə yanınızda olmayacaq. Yahudilərdən böyük bir kütlə İsa'nın orada olduğunu öyrənəndə həm İsa'ya görə həm də onun ölüler arasından dirikdiyi Lazarı görmək üçün ora gəldi. Onda başçı kahinlər öz aralarında Lazarı da öldürməyi qərar aldılar. Çünki Lazara görə çoxlu Yahudi gedib, İsa'ya iman edirdi. Ertəsi gün bayrama gələn böyük kütlə İsa'nın nın Yerisəlimə gələcəyini işidəndə qurma budarları götürərək onu qarşılanma Onlar, Ozanla, Rabbin ismiyle gelen İsrail'in padişahına alkış olsun, diye ışkırırdı. İsa bir sıkat atıp derin edildi. Nece ki yazılırdı. Ey Siyon kızı, korkma. Bak, padişahın bir sıkıya gelir. Şagirleri o zaman bu şeyleri anlamadılar. Lakin İsa izzətlənəndən sonra barəsində bunun yazıldığını və xalqın ona nə etdiyini yada saldılar. İsanın Lazarı qəbirdən çağırıb ölülər arasından diriltdiyi zaman, onun yanında olan cəmaat buna şahid idi. Xalq İsanın bu əlaməti göstərdiyini eşitmişdi. Buna görə də onu qarşılama da çıxdı. Bu səbəbdən fariseylər bir-birlərinə dedilər, Baxın, əlinizdən bir iş gəlmir. Artıq ələm onun ardınca getdi. Bayramda Yerüsəlimə ibadətə gələnlər arasında bəzi Yunanlar da var idi. Onlar, Qalileiyanın Betsayda şəhərindən olan Filipin yanına gəlib Ağa, biz İsa-nı görmək istəyirik deyə xaiş etdilər. Filip gəlib Andre'ya söylədi Andrey və Filip də birgə gəlib İsa-ya xəbər verdi İsa cavabında dedi Bəşər oğlunun İzzətlənmək vaxtı gəldi Doğrusunu Doğrusunu sizə deyirəm Əgər bir buğda dənəsi Torpağa düşüb ölmürsə Tək qalır Amma ölürsə Çoxlu məhsul verir Öd canlı sevən kəs Onu itirər Bu dünyada canı üçün qayğı çəkməyənsə, onu əbədi həyat üçün qoruyar. Kim mənə xidmət etmək istəsə, ardımca gəlsin. Mən harada olacaqsa, mənim xidmətçim də orada olacaq. Kim mənə xidmət etsə, ata ona hörmət edəcək. İndi ürəyim təlaş keçirir. Nə deyim? Ey ata, məni bu andan xilas et, deyimmi? Lakin mən elə bu an üçün gəldim Ey ata Öz adını izzətləndir bunun cavabında göydən Öz adını izzətləndirdim Yenə də izzətləndirəcəyim Deyə bir səs gəldi Orada duran xalqın bir qismi Göy gürüldədir Dedi Başqaları isə Onunla bir mələk danışdı Söylədi İsa cavab verdi. Bu səs mənim üçün deyil, sizin üçün gəldi. İndi isə bu dünyaya hökum veriləcək və bu dünyanın hökumdarı bayratlacaq. Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları özümə cəzb edəcəyim. İsa bu sözü söyləmə ilə necə bir ölümlə öləcəyinə işarə etdi. Xalq onun cavabında dedi. Qanundan eşitdiyimizə görə məsi əbədi qalacaq. Bəs sən niyə bəşər oğlu yuxarı qaldırılmalıdı deyirsən? Bu bəşər oğlu kimdir? Onda İsa onlara dedi: Qısa bir müddət də nur sizin aranızda olacaq. Nurunuz olarkən gəzin ki, sizi qaranlıq tutmasın. Çünki qaranlıqda gəzən hara getdiyini bilməz. Nurunuz var ikən Nura iman edin ki Nur övladları olasınız İsa bu sözləri söyləyəndən sonra gedib onlardan gizləndi Onların qabağında bu qədər əlamət göstərdiyi halda Yenə ona iman etmirdilər Bunlar ona görə baş verdi ki Yeşaya Peyğəmbərin bu sözləri yerinə gilsin Ya Rəbb Təbərimizə kim inandı? Rəbbin gücükmə zühur oldu. Onlar iman edə bilmirdi. Ona görə ki, Yeşaya başqa yerdə deyib, Allah onların gözlərini kör etdi və ürəklərini kütləşdirdi ki, gözləri ilə görməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və mənə sarı dönməsinlər ki, Mən onlara şəfa verim. Yeşaya İsa'nın ehtişamını gördüyü üçün bu sözləri deyərək onun barəsində danışıb. Bununla bərabər rəhbərlərdən bir çoxu İsa'ya iman etdi. Lakin sinagogdan qovulmasınlar deyə fariseylərə görə bunu açıq bildirmədilər. Çünki insanlardan izzət qazanmağı, Allahdan izzət almaqdan Artıq sevdilər. İsa nida edib, dedi. Mənə iman edən mənə deyil, Məni göndərənə iman edir. Məni görən də, Məni göndərəni görür. Mən dünyaya nur olub gəldim ki, Mənə iman edən hər kəs qaranlıqda qalmasın. Kim sözlərimi eşidib onlara riayət etməzsə, Mən onu mühakimə etmərəm. Çünki dünyanı mühakimə etmək üçün deyil, onu xilas etmək üçün gəldim. Məni rədd edib sözlərimi qəbul etməyəni mühakimə edən bir şey var. Bu da mənim söylədiyim sözdür ki, son gündə onu mühakimə edəcək. Çünki mən özümdən söyləmədim. Məni göndərən ata nə deyəcəyim? və nə söyləyəcəyim haqqında mənə əmr verdi. Mən bilirəm ki, onun əmri əbədi həyatdır. Beləcə, mənim söylədiklərimi ata mənə necə dedisə, eləcə də söyləyirəm.